kommer en massa meningar som vi gjorde när vi skulle gå till den nya simhallen i Malmö som heter Hylliebadet. Var ligger receptionen? Var ligger receptionen? Var ligger receptionen? Ursäkta, var är receptionen? Ursäkta, var är receptionen? Det finns badbyxor, baddräkt, bikini, burkini och våtdräkt. Det finns badbyxor, baddräkt, bikini, burkini och våtdräkt. Det finns badbyxor, baddräkt, bikini, burkini och våtdräkt. När du går till Akvakul måste du använda badbyxor. När du går till akvakul måste du använda badbyxor. När du går till akvakul måste du använda badbyxor. Jag kan inte simma. Jag kan inte simma. Jag kan inte simma. Jag anmäler mig till en simskola för vuxna. Jag anmäler mig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 är det bara öppet för kvinnor Vilken tid är det bara öppet för kvinnor Vad kostar simskola för vuxna Vad kostar simskola för vuxna Vad kostar simskola för vuxna Kan man köpa årskort Kan man köpa Årskort Kan man köpa årskort? Kan man köpa årskort? Finns det tio kort? Finns det tio kort? Finns det tio kort? Finns det familjebiljett? Finns det ett familjebiljett? Finns det familjebiljett? Kan man få simma som sjukgymnastik? Kan man få simma som sjukgymnastik? Kan man få simma som sjukgymnastik? Man kan ta simmärken om man vill. Man kan ta simmärken om man vill. Man kan ta simmärken om man vill. Man kan simma bröstsim, ryggsim, fjärilsim och frisim. Krål. Man kan simma bröstsim, ryggsim, fjärilsim och frisim. Krål. Man kan simma bröst, simrygg, simfjäril, sim och frisim. Skolan behöver göra en kurs i simning. Skolan behöver göra en kurs i simning. Skolan behöver göra en kurs i simning. Vi kan göra en studiecirkel i simning. Vi kan göra en studiecirkel i simning. Vi kan göra en studiecirkel i simning. Man gör vattnet rent med klor. Man gör vattnet rent med klor. Man gör vattnet rent med klor. Om man inte och klor kan man ha simglasögon. Om man inte tåler klor kan man ha simglasögon. Om man inte tåler klor kan man ha simglasögon. Man får en slags klocka som kan öppna luckan till värdesakerna. Man får en slags klocka som kan öppna luckan till värdesakerna. Man får en slags klocka som kan öppna luckan till värdsakerna. Man sätter den på armen och badar med den. Man sätter den på armen och badar med den. Man sätter den på armen och badar med den. Det finns olika bassänger med vatten i. Det finns olika bassänger med vatten i. Det finns olika bassänger med vatten i. Det finns ett äventyrsbad och en vågmaskin. Det finns ett äventyrsbad och en vågmaskin. Det finns ett äventyrsbad och en vågmaskin. Och en vågmaskin. Vad kostar det för barn och vuxna? Vad kostar det för barn och vuxna? Vad kostar det för barn och vuxna? Badar vuxna och barn tillsammans. Badar vuxna och barn tillsammans. Badar vuxna och barn tillsammans. Vad kostar en familjebiljett? Vad kostar en familjebiljett? Vad kostar en familjebiljett? Jag vill anmäla mig till en simkurs för vuxna. Jag vill anmäla mig till en simkurs för vuxna. Jag vill anmäla mig till en simkurs för vuxna. Hur gamla är barnen när de får bada själv? Hur gamla är barnen? När de får bada själv. Hur gamla är barnen när de får bada själv? När har ni öppet? När har ni öppet? När har ni öppet? Vad heter er hemsida? Vad heter er hemsida? På internet. Vad heter er hemsida? Kan man göra praktik hos er? Kan man göra praktik hos er? Kan man göra praktik hos er? Var finns kaféet? Var finns kaféet? Var finns kaféet? Det är bra för kroppen att simma. Det är bra för kroppen. Att simma. Det är bra, det är bra för kroppen att simma. Det är viktigt att kunna simma om man ramlar ner i vattnet. Det är viktigt, det är viktigt att kunna simma om man ramlar ner i vattnet. Det är viktigt att kunna simma om man ramlar ner i vattnet. Det var alla meningarna. Hoppas det går bra för dig att lyssna många gånger och lära meningarna. Vill du veta mer om simhallarna i Malmö och om Hylliebadet så kan du gå på internet, googla malmo.se snedstreck Hyljebadet. Där finns många, många saker att läsa och att titta på. Tack för idag!